7. Abban a percben került sírszlátó körébe, amikor rugányos lépteivel, amit a naponta végzett mérsékeltt testgyakorlásnak és a hagyományos igazságok békés tanulmányozásának köszönhetett, lesietett a meredek lejtőn. A japán ezredes nyomon követte. Sírsz csak most értette meg, hogy a balsors még nem játszotta ki valamennyi kártyáját. Joyce már rég megpillantotta Nikolson ezredest. Mint hogy sikerült hipnotikus állapotba bűvölnie magát, különösebb izgalom nélkül figyelte, hogy mit művel a hídon, és amikor Saito körvonalait is meglátta mögött a parton, megragadta a tőrét. Shears észrevette a vezetékhez közeledő Nikolson ezredest, aki szinte maga után vonszolta a japántisztet. Ebben a képtelen helyzetben valósággal hisztérikus roham tört ki rajta, és beszélni kezdett magával, is még ő viszi oda, az angol vezeti. Ha meg lehetne magyarázni neki, ha csak egy szót, egyetlen egy szót mondhatnánk neki. A távolból már hallatszott a kehes mozdon gyönge pöfögése. A japánok bizonyára valamennyien a helyükön vannak, hogy ünnepélyesen fogadják vonatot. A táborból nem lehetett látni a parton tartózkodó két férfit. Amber van dühös mozdulatot tett, amint egy szempillantás alatt pontosan megértette a helyzetet, és egyelőre kifogástalan reflexeiben érthetetlenül megérezte, milyen elkerülhetetlen akciót parancsol ebben a helyzetben a plastik és rombolás Kft. a zászlaja alá felsorkozott férfiaknak. Ő is megragadta a tőrét. Kirántotta a derék szíjából, és előírásos módon mag elé tartotta, miközben lefelé fordított kezének ujjai alulról szorongatták a markolatot, hüvelykújja pedig a pengettővéhez simult, nem azért, hogy használja a fegyvert, hanem hogy eszeveszett kísérletet tegyen Joyce szuggerálására, engedve ösztönének, amely az előbb arra kényszerítette, hogy tekintetével az őrjárat mozdulatét kövesse. Nikolson ezredes megállta a vezeték előtt. Szájtó kurta lábával kacsázva közeledett. A délelőtt minden izgalma jelentéktelen volt, ahhoz az izgalomhoz képest, amelyet sírsz ebben a pillanatban érzett. Hangosan kiabálni kezdett, és közben tőrével az arc előtt csapkodott. Nem bírja megtenni, nem bírja megtenni. Vannak dolgok, amiket nem lehet megkövetelni egy fiatal fiútól, aki rendes nevelést kapott, és rajzteremben töltötte az ifjúságát. Őrült voltam, amikor engedtem neki. Nekem kellett volna elfoglalnom a helyét. Nem bírja megtenni. utól utolérte Nikolson ezredest, aki lehajolt, és kezébe vette a vezetéket. Sírszíve vadul dörömbölt a melkasában, mintha csak kísérni akarta volna benne zúgó eszeveszett és kétségbe esett panaszt, amely mérges mondattöredékekben szakadt ki belőle. Nem bírja megtenni még három perc, három perc, és a vonat megérkezik. Nem bírja megtenni. Az egyik tájföldi partizán, aki a fegyvere mellett feküdt, ilyet pillantásokat vetett rá. A dzsungel szerencsére elnyelte hangját. Minden izma megfeszült, görcsösen markolta a dört, amelyet most mozdulatlanul tartott a szem előtt. Nem bírja megtenni mindenható isten, att, hogy érzéketlen legyen, hogy tíz másodpercre megvaduljon. De mi alatt ezt az esztelen imát mondta, észrevette, hogy valami megmozdul a vörhenyes falat, és a bokrok szétnyílnak. Teste megmerevedett, lélegzet elakadt. Joyce előre hajolva törrel a kezében, nesztelenül leereszkedett a meredek lejtőn. Sírsz tekintete megállapodott rajta, és nem hagyta el többi. Szájtó, akinek agya lassan működött, az erdőnek háttal guggolt a vízparton. Vagy egy rendkívüli körülmény megakadályozta, hogy fegyelmeze magát, ösztönösen ezt a keleti ember számára, hogy természetes testtartást vette fel. Most ő fogta meg a zsinort. Shears egy angol mondatot hallott. Ez valóban nyugtalanító, szájtóeszretes. Rövid csönd következett. A japán a vezetékszálait piszkált az ujjával. Joyce észrevétlenül a két ember mögéért az Isten ért üvöltöttvel hirtelen Nikolson ezredes. A híd alá van aknázva Saito ezredes. Azott a cölpökön az ördögbe is robbanóanyag, és ez a vezeték. A dzsungel felé fordult, mielőtt Saito az előbbi szavak súlyát latolgatta. Sírsz tekintette, még feszültebb lett. Abban a pillanatban, amikor Ökle jobbról balra lendült, a nap viszfényének villanását látta a túlsó parton a guggoló ember tartásában azonnal észrevette a várt változást. Megbírta tenni, sikerült, megfeszült testének egyetlen izma sem ernyedt el, míg az acél szinte ellenállás nélkül beadolt. Szemrebben és nélkül végezte el a másodlagos mostlatokat is, s ugyanabban a másodpercben, részben, hogy a kapott oktatás szerint járjon el, részben, mert parancsoló szükségét érezte, hogy valami kézzel foghatóba kapaszkodjék, feszülő balkarjával átölelte az átmetszett torku ellenség nyakát. Szájtó görcsös mozdulattal kiegyenesítette a lábát, s félig felemelkedett. Joyce minden erejével magához szorította, nem csak azért, hogy megfolytsa, hanem azért is, hogy legyőzze saját tagjai kezdődő remekését. A következő percben a japán összeragyott. Nem is kiáltott. Legfeljebb csak hörgött, de ezt is egyedül sírz hallotta, mert feszülten figyelt. Joyce pár másodpercig bénultan hevert ellen, aki ráhanyatlott, és vérével áztatta. Volt ereje a feladat végrehajtásához. Legyőzte önmagát és ellenségét. De abban már nem volt biztos, maradt elég energiája, hogy feltápázkodjék. Végre összeszedte magát. Egy gyors mozdulattal eltaszította az élettelen testet, amely félig a vízbe gurult, és körülnézett. A két part elhagyatott volt. De a büszkeség érzése nem csökkentette sem undorát, sem barzadását. Nagy nehezen négy kézlábra állt. Már csak néhány egyszerű elvégzendő dolog volt hátra. Először is tisztázni a kétértelmű helyzetet. Ez két szó is elég. Nickolson ezredes mozdulatlanul állt. A váratlan jelenet kövédermeztette. Tiszt vagyok. Angol szőr. Suttott a Joyce. A híd mindjárt felrobban, Távozik. Nem ismert rá a saját hangjára. Elmondhatatlan fáradtságába került, hogy megmozdítsa az ajkát, Csak a másik, mintha nem is hallotta volna. Angol, tiszt, szőr, ismételte meg kétségbe esetten. A 316-os különítmény Kalkuttából kommandó Parancsom van a híd felrobbantására. Ikorzon ezredes végre életjelt adott. Különös fény villad fel szemében, tompa hangon megszólalt. A híd felrobbantására, távozzék, szőr, jön a vonat, bűntársnak fogják tartani. Az ezredes még mindig mereven állt előtte. Nem volt több idő a tárgyalásra. Újra cselekedni kellett. Már tisztán ki lehetett venni a mozdony zihálását. Joyce érezte, hogy a lába felmondja a szolgálatot. Négy kézláb mászott fel a lejtőn az őrhelye felé, a hét felrobbantására. Ismételte meg, Nicholson ezredes. Egyetlen mozdulatot sem tett. Kifejezéstelen tekintettel figyelte Joyce keserves kúszását, Mintha szavai értelmét igyekezett volna megfejteni. Aztán hirtelen megmozdult, utána indult. Dühösen félrehúzta a lombfüggönyt, amely összezárult a másik mögött, és felfedezte a rejteket a robbantó készülékkel, amelyre Joyce már rá is tette a kezét. A híd felrobbantására! kiáltott fel még egyszer az ezredes. Angol, tiszt vagyok, ször! Most csak Joyce szinte panaszosan. Angol tíz Kalkuttából parancsom van rá. Nem bírta befejezni a mondatot. Nicholson ezredes üvöltve vetette rá magát. Help!